Salawatët dhe salamat për shëndetjet më të mira Vi për nga mberin ton të dashër Mohamedin a.s. Shokëve të ti, familës të ti Dhe shdove simtari cili e ndjek Rrugën e ti më të mira Dhirën e ditën e fundit të kësaj bote Të ndurua dhe zërë Do të vazhdojmë në ciklin që E filuam që të flasim Bi punët e zemrës Adhurimet e zemrës Të brendshmet e njeriut Ku por më ndonë parahyrjet e këtij vargu se gjëja më e rëndësishme të cilën duhet të rregullon muslimani në jetën e vet oj zemra e vet nga se të gjitha lvizjet e tij të mira janë të kuzhzuara që të kenë mburuar prej sinqeritetit, të kenë mburuar nga dashuria për Allahun, nga sinimi i ftirës së Zotit xhelu Gjell xhelalu ekshëndërat për veprave të të zemrës. Andaj rregullimi i vëndrëshmës së besimtarit është obligim në çdo kohë. Sigur që tha i bënkajim e gjëzje Allahu kërkom prej teje Që ta duash zotin në gjdo si kond Në gjdo, gjdo uh, Lëvizjet të mund Që mund të paramendohet prej uh, Shpecise uh, Kohës Ndërko që veprate jasht me janë të kuzhuara me vakte Por që mund të anin e e falem Akshamin Lusim zotin ton të bare kjo e tërë Që Allah o t'i pranon adhurimet tona uh, E falem akshamin Në ndërpritët andër prit të deri në yatin nuk i nuk i është farz tjetër brenda këtyre dy në ndëra këtyre vakteve. Mirpo, mirpo e branhshme e njeriu të vazhdon më dash Allahu xhëlalul pa pa ndërprer. Prandaj të mbranhshmë të njeriu janë shumë anësi. Prandaj do të vazhdojmë lein Allahu te barekehu te ra në veprën e parë që e kemi nis është e dhe ajo uh, është çështja e sinqeritetit dhe cilëtorsisë uh, uh, së së uh, së zemrës. Përmandom në dhisë uh hyrë të kësaj vepreje se sa shkallë ka sinqeriteti dhe përmendëm në rivizitatën e kaluar se sa është i rëndësishëm sinqeriteti, sa do të vazhdojmë edhe me disa prej pikave të rëndësishme sinqeritete e pastaj do të kalojmë në frytet dhe rezultatet të cilat pritën nga sinqeriteti, nga sinqeriteti. Përmendëm në rivizitatën e kaluar se sinqeriteti është thelbi i fesë hakikati i fejës. Kret fej o sinceritet. Pra nëse dikush kish mund me përku vizu se çka dëshiron një musliman apo çka është një musliman do të mund të apërkëthenim me një njeri i sincerit me Zotin e vetë. Një njeri i sincerit me Zotin me Zotin e vetë. Këra është dëmonë zbërthimi i fjallës musliman zbërthimi i fjallës besimtar. Pas taj përrendem se uh, sinceriteti është natyra e njeriut. Sinceriteti është natyra e pas njeriu. Amatja është fëmijë në vogëlsinë vet, në vegjelinë vet është shumë i sinqert, pas saj me krijimin e egos, me ardhmën e, e dëshirave te ka fillon edhe edhe prishët ky ky sinqeritet. Dhe po ndam ligjratën e, e kaluar të tretën për rëndësive që ka sinqeriteti, është se sinqeriteti është shpirti i veprave. Pra pa sinqeritet gjithçka është e vdekur. Pra puna s'ka shpirt nëse s'ka sinqeritet. Puna nuk ka Uh, gjallëni si kur që ka thani përkaj me gjëzije si gjënazja pa shpirit askus nuk e do si cilë i këshirë me, rosë, me, me e varrosë dhe me largue prej prej balorëve të tokës nga se nuk ka, ka shpirit të ndaj kështore në dhe veprat e njërëzve ato që janë pasin qiritet ato janë të, të vdekorën në, në realitet edhe këtu ke jemi ndalë në ligëratën e, e fundin pasatë i përmejnë në disa prejtjerave të ndalëm e të shpiriti i e uh, veprave. Thot Ibn Qayyim El-Jauziyja: "Shpirti e uh, veprave është sinqeriteti. Shpirti i veprave është sinqeriteti." Pastaj thot: "E tërë çështja në fe është e lidhur me sinqeritet dhe besnikëri. Blokadë puna e Zotit, çka nuk alip neverë është sinqeriteti dhe besnikëria." Prandaj i sinqertit nuk lodhët, pra, besniku dhe i sinqetit nuk lodhët, sepse është në rrugën e drejt, aje dhe kur është në gjumë, është duke e cka allahu gjelë gjelalu, ndërko që aje që s'ka sinceritet, dhe besnikri mos të lodhët. Tu jemi ndalë. Aje që s'ka sinceritet dhe besnikri mos të lodhët. Pra, nuk e ka këtë përqenim t'i ndali punë, por regulloj e sinceritetin nga se, por nuk u bane i sinqetit, koq ka punënë është sikur me punu Në një një, një një em E cila është e grisur Ti hedha ty Por ajo nuk mban Nuk mban as një As një za Thot i vën ka jim El Gjozie Aj cili nuk ka sinceritet Rrugën e ka të mbyllur Sheitanet e kanë morë me veti Dhe e kanë hutuar në përtok Por njëri cili nuk ka sinceritet Aj punon Por shetant E kanë posht E kanë morë me veti Dhe e kanë hutuar në përtok në për rrugët e tëra. Thodi ibn Qayyim el-Juzeyyah, nëse do let punoje, lëse s'do, mos punoje, është e barabartë. Por një njeriu që nuk është i sinqertë, nëse do do të mëkajin në punoje, nëse do më lodh vlodh. Amonëse do lë e krahet sepse nuk shpërvlesh te Zoti te balle këto tëra dhe as nuk shpëton pa sinqeritet. Thodi ibn Qayyim el-Juzeyyah, puna e ti e pa sinqert nuk ja shton te Allahu pos largimin. Pra kur njer i bën disa vepra, ndërkohë që nuk oj sinqert, ai çdo punë që ai bën largohet prej Allahut, runa zot. Por para ndër zot ti e bën i punë të mirë. Ti mendon se ti do bëm mirë dhe muafru te zoti, ndërkohë që pa sinqeritet ti vesh largohush. Sepse Allahu pa sinqeritet nuk i afro, nuk i afro veprat, thot ibn Qayyim el-Juzeyya, në një fjalë, thot, ajo çka është për Allahun, me Allahun është prej U shtëri së nefësit të qëjtë Kua Allahu Gjellar është betuar Në surën e lë feqër Apo e ka thyrë uh, Shpirtin e qëjtë Ka thënë ja, O të shpirt i qëjtë Me bindje, me besim Me, me lidje me Allahun Gjellar -Gjell Thët i bankaj me gjëzijet Shdo pune së në qëjtë Buron nga shpirti i qëjtë I cilë është i lidhur me Allahun të bareke Të bareke vëtëala Thët Abdurrahman Ibnul Jauzi, jep tani mad për dietarëve të muslimanëve. Thot, sinqeriteti është parfum misk, parfum i ruajtur në zemër. Pra, tani shembollen si duket sinqeriteti. Thot sinqeriteti është një parfum i cili ruhet në zemër. Era e parfumit tregon për atë çka bart në brendinë e vet apo bartësi vepra është syrëti, puna e jashtë në no, fotografi. Ndërsa sinqeriteti është shpirti. Nëse ti nuk je i sinqertë mos u lodh. Vini rrezë këto fjalë, të zot i kanë thënë njerëzit se sot kanë kërkuar me vite punë, kanë i punën ta vojnë për i Zotit e Bajeku etalla të sinqertë. Pastaj ka thënë, nëse ti e ka shëmbullin në shëmbull nga vepat e islamit, që të kuptohet se që fari bije sinceritetit. Ka tha nëse ti, ecë në përkret venet e haqjit, mirë po nuk ndalësh në arafat, ti nuk je haqji. Nëse që ka tha në lejë sëna dhe selam, el haqju arafë, haqja arafat, haqji është arafat. Andaj ka tha në sinceritetit në gja në arafatit. Ti përshemu ka mundësi, bile realisht a, arafati është në fund ditën e 9, çka i thonë na ditë e Arifës, dita e Arafatit është në ditë para Bajramit. Andaj yeriu nëse i bën këto veprat e haxhit, këto vepra komplet, edhe nuk shkon në Arafat, ai s'ka haxh. S'ka haxh. Ka ra komplet. Nëse do dikush, po uni jam këtu, kombot tawaf, kombot safa, kombot marwa, jam në Al-Minë, jam në Al-Muzdalife, ka te kia, sepse Arafati është shart kusht themelori për vallë e sahad, Fad Ibnul Jauzi, fot kështo është edhe sinqeriteti. Po ti mund të mushi sa të duash të për hax, pa nuk u nallën Arafat, s'ki hax. Çkëvëzë sa u sinqeriteti madh, andaj por asnjëri nuk ndalet, pra kushtimisht te Arafati i sinqeritetit, te kodra e sinqeritetit. Ajt çka sillet, ai ka mund cilovë dhe atash që janë kon hajidin, se sa e lashme, jo rastisht, Ali sallallahu alajhi ve sellem e ka thonë Arafatin, po pra, meleina Allahu al-Jelalul El hax arfa hajarafat se kur njeriu ozëmo kputot kputot tash i thojn tash e kena kryesorun ma maskitata tu ditve te lodhshme tash i thojn mos me shkuqje tu s ka hax e te dash deri tash ka banam aqojëse edhe edhe puna e sinqilitetit ti ka munxivësh je mo lodhsh falësh je vëçat munosh munosh munosh, munosh elin von tut se shpanuat mos siç u shpanuat po nuk u shpanu se ti sjenarat i ku duhet sjenal me ze mo ku duhet Kjo është fjara e i bënë kajim elgjëzijet Pra ka shemboluje Sinceritetin me Me miskin Edhe me Arafatin Dhe kër jemi për zërkëtu të misku A, Arafatin për kuptonit Pa bo Arafat Pa shku në Arafat Sko haq Këtu ka thonë Këtë vejbrës që e gjiboti Në islam Po s'kanë sincer të të sëpranohon Kjo me pune e misk të shumë interes interesant ë uh, misku vëzot parfumi. Dhe parfumi vëzor është uh, shumë i kërkuar në islam. Pejgamberi alayhisallahu selam e ka dashur parfumin. Atë da nuk u kushton që me që me me parfumit. Uh, parfumit kur gjambë shlimanit, çemë praktikukë sunet pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, ço më e pordorsh tash parfumin, më e pordorsh tash parfumin. ë parfumi kur nxjerrët. A ka nevojë dikush të më thonë për shemb, për një parfum të mirë, që i vjen era mirë o i shtrenjtë kështu merat. A ka mund a ka nevojë me thon për shemb a apo janë dini errën? Jo, sepse nëse se thot apo janë dini errën, dihet se ai parfumi nuk oj mirë. Pa nuk nuk ponijot. Parfumi që niot, kërrej vesin lat çfarok? Pse o kip, pse? Sepse është i fuqishëm. Pse ka shembullin Iblighouzi parfumin me sinqeritetin? Sepse sinqeriteti do të thotë që ai bkokim, nuk folët për ta, ai fol vetë. Nuk ka nevoj i sinceritin me thonë Apo më nini, apo më shifni Unë jam këtu, pëse? Se pëse kjo argumentonë se s'ka Kur ka e erë, s'ka nevoj e me volë Nuk ka nevoj, me volë Andaj, ka ndonë disa prej e, Komendatorve Se sa i përket Sinceritetit I cili o shëmbulluar me, me miskun Kanë thonë se miskut Nuk ka nevoj me abo Reklamë në ati miskut qka i ven era, andaj i kulli edhe po të thash kulli. A atë ku ku më thon për shembull jam li me mish. Po nuk ka nevojë. Nëse të vjen era ju jo, dihet, nëse të vjen era kep, vjen era kep. Do në, ti nëse të vjen era kep tu, ama unë ku më zën mish. Po, tu nuk e di ça ke nxerr. Era e kep atuton. Andaj vetrat e mira, edhe thash, ç'borojn nga sinqeriteti. Nuk ka nevojë njeriu me i dishumë thon, ky pardhëm, nuk na intereson sa kush thon. Ç'esh kush thon. Era nuk po vjen e mirë. A në kështu e ka shëmbulli Ibni Zewzi, Allahu e Moshiro Gjithashtu uh, dhezër Allahu Gjilë Gjelalu ka përmen Në shumë prej Ajetën e Kur'anore Qështën e sincitetit Ndër mëtë të fështira që kanë ardhë Në sincitet cilë alëzër Në sunën e lë Furqan Ajetën e 23 Tëtë Allahu të bareke wa, wa qadimna ila ma amilu min amelin Fë gjaalna hu Hebaen mentura Tëtë Allahu Gjilë Gjelalu Ne imarim Vepa që i kan që këmë vëzit, vepra Kë, gjithë mund kur të takshish kur të tinglojë në zanë vepra, të disa alo dhej zbanë vepra pa ulo thotë Allahu, ne ja, ja umarë njërës dhe veprat disa për e tëre Allahu në lujë pikësaj kategorie fe gja alnehu heba e mendhura dhe i bëjmë plurë dhe i shka përderdhme Adha, i bëjmë plurë dhe i shka përderdhme po shtara që ju vëzit me së kanë qenë sinqerta dhe ka arën për të smetimet dopta se Allahu a um beteu disa njerëzve sa janë shtirr, kishe po falën, ja umblellallahu ja ban si leck. Veprat, namazin e të tjera që ka i ka bë po për sy e façe, edhe ja gju si në fytyr. Ai thot, a më si senëm gardim mua Allahun lut. Allëzë namazi duhet më bë me sinqëritet, duhet më bë për kushtem, nëse ka mundsi ta gjuhet si leck, allëz. Nëse kanë ja do dhurata, keni pa për shemb dikush tim ta gjuhet dhurat për shemb, madh ashtu ose ka nat mënyra të ndryshme të dhënjes uh, së dhuratave jo të kançshme. Por çfarë shije? Ka dikush diçka të vogël të jap. Po mundin se si ta jap e ban qabul. Dhe ka dikush të jap shumë, po s'di. Dhe dikush ka të jap shumë, po nuk di. Andaj zë veprat, po nuk bukurunpërsënjëtetit, ata nuk i pranon Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Fadallahu jallaluhu li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu yuka Së provuar juve që t'ju shove cili pi juve Ka vepra më të mira S'ka thonë ma shumë Pa më të mira Ane ka thonë a.s. Kur t'abaj pi juve dikush një punë Leta përsose Leta përsose Dhe gjithashtu adit i njori Për nga më berit a.s. Inë në me l'a'malu bin një jet Të sine ka shpeguar dhe ka Trajtuar gjan e gati Mam Shafiqiu rahimahullah I cili ka thonë S'ka shnë fej do një kaptin që e hap njeriu çfarë do kap tim gjallë çka aditi që na di për vallë vepat janë sipas qëllimit vepat janë sipas qëllimit andër zherjoja më e lartë ne mund ta rikujtojmë vazhdimisht në veten tonë atë cila është çka do të punon nuk ka më rëndësi cilëmit punë t'miti të bó por çka do që punon? Vetës që bo. në bos një jetit të bëvon kur të ja vetës çtash ka i të bó mos në jetë ti kimu drejtu kemale ke vogël mos në jetë ti kimu drejtu andaj pejgamberi alayhis sallam zher i ka marr 3 vepat më të mira Për tri veta, tri persona më të këlar Dhe i ka të regu se me që ta ndizët zjari Siku që ka arë hadithi i E buhurajrës Se Pengamil A.S. ka thonë Me tri persona kalët zjari Kalët zjari Se kalët me këto Se këtoja në konë me, me veprën matë madhe Që s'ka burun nga zemra I pari për tëre Mualim il Kur'an Ajë që le ka mësu Kur'anin përvejtet të tjereve i gjyti që ka luftu në rukët Allahut dhe i trejti ka poshë shumë parë dhe ka dhënë shumë dhe të trejtë Allahut ti që ki bo, të trejtë thënë unë kam, kam su, kam luftu kam dhënë pare Allahut të trejtë jau pohon veprën dhe tretë, jau, thot, të trejtë jau thotë ke dhe përrejte pra rejte sa i përket qëlimit dhe sa nuk ke rejtë se ke bo veprën Andaj bërja e vebrë dhe zërë nuk garanton Kabul të Allahu Subhanahu Va të ala si ku që të dhim të frytën Se sinceriteti njëra për i frytëve që i ka Eko ka kabulin Kuro vebra si që të manë kabul Allahu Subhanahu Subhanahu Va uh, të ala Thot imë në qajim El Gjauzije Në ribnë e ti El, el Fawaj Thot vepra pa sinceritet Dhe pa ndjekje të sonetit Për nga merit alai salat dhe salam është sikur vepra e një musafirit Uftarit I cili e kamush qantën e vetë me zalë, me raë, me zalë, dhe e cila jaranon shpinën dhe nuk i pa ndopi. Kështu ka thanë dukët jojë sinqirti dhe ajë cilë nuk e ndjekë e së nëjtë e në pengamerit a lejë sëratë i samë. I kamush qantat me zalë, me dhe, ai, njani me e pa thotë, a kënë bëj, ka ndalë njësë të lodhët e uka rëskapitë, Edhe dikush me dhonë, valla gjunaki, jesan gjuna, dhe me dhej i ka këta Shka kur gjanta Andaj bartja e dhejrit Shikur që ka ardhë në transmitimin nga e, të parët e muslimanve Se për disa njërës Prej munafikave Ma e lejtu kanë Kodrën me e mbarë, pikën e me e nëzirë, ka anë atjetër Gurguri Se sa në ullë me lizu Qur'an in Allah tjene, tjene, tjene. Dhe kjo dhe është edhe njët asot Sot njërë zemëshimë nuk prejtojnë Për me e shemulli këta Nuk priton me bërë polemika në Facebook ka 4-5 saat A më mi thonë Hajt, hajt, lëzëve për Koranin Ja njësë gjumim zëtot Po për përse nuk gjumim i gjumi këtu Se këtu dhe se ka një qëjtani Këtu anë ka një qëjtani A ti e shakur shimu njërzit Por shimu, gjë, me gjlisi ku ka Të keshme Ku ka të hangme Ku ka, domon, argëtim, zbavitje Po i kanë që, lëzëve A ki po njëzëve, asë gjumi si zemi dhe thotë Rë Disa me disa xhamiam vëta më neja e mirë. A keni thënë ndonjëherë se ç'të vëzhgotu lexoj Kur'an. Është shumë interesant sa kumblet kam lexuar din fond. A kam lexuar një libër din fond. Apo nuk më intereson sa jam lov ligjrat patjetër me me dëgjuar. E kjo vëzhgosh se këtë njeri çka do prej jetës vet. Këtë njeri çka li prej për jetës së vet. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij Bada'ul Fawaid thotë niyetë integriteti është sekreti i adhurimit, sekreti i adhurimit. Kjo në raport me trupin edhe shpirtin, veprat në raport me integritetin janë sikur dhenumi i shpirtit në uh, vendin e e trupit. Prandaj është e pamundur që në adhurim të ketë një vepër që ska shpirt. Pra nuk pranohet as një vepër Ani pse për jasht dukët i badet Pa e pas shpirtin se pranohet Allah Te bareke, te bareke, te bareke U atjarë Kjo dhe zërë është e treta E katërta dhe zërë është se Nuk ka mundësi As kush prej robërve Që të shpoton Nga përgjëtësit Dhe nga logarit e sinceritetit Pra dhe ri tashke vlera E që la shumë në dhe Mirë po e katërta është se Sinqeritetë të vëzëvë, nuk oveq, onë, si dujsh banu i sinqerët, ja, s'kha i kjeb i kësaj, par tjetër më bëjë sinqerët, për në ryshe, shkum hoqke, shkum të, të gjith, hoq, andaj ka përshkruar i bënkajim, el gjozije, këtë mesele, në një format të pykje se si ka mundësi me ardhë në akhiratë, në libreti i gathët u lehefen, thot i bënkajim, el gjozije, thot, kanë thonë në disatë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 Dhe i dyti kejf Si Shdo vej për shka e ban njëri juve zë Asa vej pra të ne i boj Për shdo njërë në bej vej pra vej kanë në ne boj dy pytje Të njëri kapitum ka më shkryjt pse e banë Të kapitull i ditë si e banë Ma në men të pse e banë dhe si e banë Thot i mënkaj me gjëzje Pra kuptimi lima fealte Wa kejfe fealte Pse e bërë këtë vepër dhe si e bërë këtë Këtë, këtë vepër Thot, sa i për këtë të parës Ta një shpegon Që fali bjëllës në kjo Thot, i mën ka jim elgjuzie E para është Pytje për I lejtin e vepërës Shka kun filestar të vepërës Qka e ka nëzit Dhe qka e ka provoku Pra njeri uve zëtë mën përë vepërën du një Pytje e parë që du t'i bëhet të akirat Për gjdo vep Qka të nëzitim e bo? Thot i bën, ka i me gjëzije Do të pytët A e bërë e veprën Duke unëzit nga një Hise Pre hiseve të Vepruusit Pra ka me vetë njërit A e bërë e për qefin tan E dyta A e ke bërë për dhe një qëllim Për qëllimit të dunjas A pëse e bërë e këtë vepër A e ke bërë për qef Kini bërë po dhe një dhët Pse punon mirë për qef Në unë e bërë mir Njeriu mirë pamu përgatamirë, nuk përgjitesh ashtu njëri mirë dhësë. Njeri mirë dihet si përgjitesh. Lënë laj. Por hirto Zotit që lë jelalu. Mundona me punu për hir Allah të Allahut te barekehu te ala. E dyta, ka dhon a moskitën e çëllim kët ndonjë. Më e fituë ë shpoblimin e dunjas. Tre, pyetët a mos e ke vokat vepër me të lavdruar njerëzit. Katër, a mos e ke vokat vepër pitutës mos të nënçmoi njerëzit. Adoza që ona më sa e thjesht na duket, ana kicutusiuni. Sa vepra i bëjmë më thojave se s'pe bën, çë e bola. Edhe pitutës apo keni pavëzë njerëzën dash, vepra të mira, dash ndaj njerëzve të këçija. Por pseu ka dënjerë sot ë uh, nuk e kisha bó po folin fo këto. Kë pavëzë folin këto. Mund këtu Allahu nuk ka të bvoje kur gjallë. Synimi i Zotit të bvoje kur gjallë. Ka njerëz vëzë që edhe në nejet e veta edhe në fjallet e veta edhe në levizet keçka i ban i ban ha filani të më shojë filani apo filanat ka dhe njerë njën nuk e ka një filan për i ka dhët filana po të pa tjetër e kam se këto apo nuk rrim me disa njerës të caktu për shparasje, po të se këto kjo shumë interesan në lezër njeri ju me pas në dzitësin e par njerin a këto dhe se këto të branqë e veç zotit i di allona pasrët të gjithu jar apo nga frika prajtëre i bën disa vepra nga frika prajtëre ka njerëz për shembul bojnë mirë thotë se i kumçylluçito që apo ka njerëz për shembul vëzë dorashta nuk e pin rakijën zban zinë s'tlun kazeno pse vëzë zban ofat këto parë zbadhët kur dalan që ta vënat e, e mia e diçka vaj do më ai i druhet i druhet rreth dhe kjo do të ndo plot njerëz ne kemi pa njerëz për shembul kuran butën arabë a cevot për shembul takvali dallë tek na e na apo ploti njerëz ulëz ploti njerëz ve po e, e porcakton veprën e mirë apo të keqën nga nga rrethi nga rrethi teatra thot apo pyetet ama se ke bër kët vepër për me arrit një klatçi të shpejt të kësaj vote apo mos e ke bë kët vepër për me larguani të keqë kësaj vote e ke bë për me larguani të keqë tak sai vhet e pase ka thon thodi monkaj ilozia apo e pyesin a ka qen nxit si per kët veper kryerja e hapi tadhurimi daj allahil jalalu mon si se me veper do te mirësh e kemi buar apo te keqit se kemi larguar do te na pyetin a e ke bë parsto grumbullin e pyetjes qe i banam apo e ke bë mi a dhan hakin zotit xhelal jalalu thodi ba qaim el jozia وطلب التودد والتقرب الى الرب سبحانه وتعالى تطاوسين اje ke bëket pun duke kërkuar mu boi dashur te zoti mu ofru te zoti subhanahu wa taala dhe me kërkuar me silen te zotit te bareke te bareke wa taala wa mahall hadha al sual fad ndersa palca veni i ksa pyetjeve esh xhiroloza Për gjdo pyti kjo kam ju po, për gjdo vepër kam ju po ke pyti. Ka dhamë pra, palca qka, kjo pyti e synon, është, ket vepër, a e këshebo, apo a e ke bërë, që ta kërkosh, zotin tanë, apo e ke bërë, për hisën të ne, dhe tejën të ne. Mes kërë dhe dyja dhe silët njëre, dhe zë kur punon, ja e ban për qefineve, ja e ban për zotin e vetë. Dhe rezikë kërë vjën, do Rreziku vjen kur bëhet vepra disa herë. Kalon pastaj her për Allah, her për njerëz, her për Allah, her për njerëz. Për shembull, deri ju vëzhonin fillat e para të udhëzimit e ka shumë të pastërat në jetën e dhe sinqilitetin. Pastaj kalon ky krenuosh me këtë. Sidomos, për shembull, për shembull. Ë, uh, fillim e synon Zotin xhel xelal. Pastaj e synon me e njëjov me këtë veprë çka e bën ky. Dhe po nuk e njehfton Abo i vëndëran Dhe këtu fillon vëzën më përzime Mes hisëve të veta E dhe synimeve të zotit të bareke Të bareke dhe të jala Pra thoti përnë ka i bon velgjëzije Si cili do t'i bëhet kjo pytje Të cilën partë e muslimanve E kanë përku vizu me këtë pytje Lima Se e kebo E dyta Thot Pytje e dyt është Pytje për djekjen e të dërguarit Sallallahu aleyhi vesellem Në këtë vepër të cilën e kebo Si ad Nga ajo Allah do t'i thot A e ke bur këtë vepor Me ligjën që unë ja kam ligjësuar Dhe lejuar rësullit të tem Apo ka, e ke bur këtë vepor Të sinë nuk e kam ba t'litshme Dhe nuk jam i klasme ta Në pra pyjtja di që e ke ba Supozoj na e ka kalu sinceritetin E ka ba për zot Nuk kalon e ende Pe i gjukimit Pyjtja di të është Që që e bane? Si e bane? A ka borçisht kam supë nga Mela e Sënata Selam, apo e kamot sipas tekave tua. Sikur ç shoh shumë njerëz sot, por na vetë mos e thëgjisht, sunat bidat. Ço, se shkaço ka daga. Patë dorosh, a ka borçkes vep nga Mela e Sënata Selle. Ne namuna musil mullin, në mullih çprast. Ai mullini çka ti çesh blunaj. I çet grun, ta çet mill, i çet gurxhe prish mullinin. Çka ti çet çaj ai blun. Apo, munesh edhe me blujt gurxho hiç. Këshë do bó dishka? Ju e vëllëzë zot, çka do bó hem të lutë derën. O kush kish ka më bó? Lëvizë mullirin këto këto. E kjo nuk ka vëzën rregull. Keni pa disa njerëz qytetar. Po punon amar diçka? Çka më bën? Hemë po punon diçka, vetë, vetë mos rrik këto këto. A nuk kush këto zot? Njerëzit më marr, nuk mund më punu këto këto. O të më punu? Me atçka është e licshme. E cila është e licshme çeria do zër? Atçka e ka bó pejgamberi sallallahu alaihi. Asë që e ka po për nga më berin Ale i salatu e sëram Ate e thotë i për nga i me gjëzije Pytje e parë është për sinceritetin Pytje e ditë është për sunetin Pytje e parë është për sinceritetin E pytje e ditë është për sinceritetin E Allahu nuk e pranon asë një pun Posë me këtë dhja Edhe e sinqirë Edhe më kanë Bërputje e me sunetin e për nga më berit Salallahu alai e sëllem Pasë ta e thotë i për nga i me gjëzije Zemra e shëndosh që Allah e ka përmen Kuran Illa men et Allah e bi kalvin senimin Pos nuk shpëton të Allah Pos ajë cili vjen me zemr të shëndosh Cila zemra e shëndosh Thot i përnkaj mërgjëzije E shëndosh nga dëshira E cila i reziston dhe konkuron sinceritetin pra, Kër e ban punën Ka mundësit të edhe një dëshir tjetën Jashta sinceritetin jo e prish zemrën. Ka thënë dhe e dytë dhe një epsh i cili i shkon pas e i konkuron ndjekës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot andaj hakikati i zemrës së pastër është ajo e cila ia siguron njeriu të shpëtuorit dhe luturin e përgjithëndësme ditën e Kiametit. Pra cilë zemra e shëndosh një zemër e cila kur gjëmrën na vetës nuk i konkuron sinqeritetit edhe kur gjohë më brendat veprës, nuk i konkuron së nejtët. Pra, pi mrejena, është pasër e sinqerët. Kur gjohë si konkuronë? Përshimu, e bona për Allah, po edhe pak mu dukë. Zemra pasës e ka këta. Dhe e jashtë mja, e ka bo, vështë që ka bo për nga meri Alei Salatu, Alei Salatu, sëra. Kjo nëzër është, saj përket rëndësis së sinceritetit. E tani, kalonë dhe disa përrej rezultateve friteve dë sjinjeritetin o shumë ansimi lëzën në çdo vepër ta dimë çka fitonjer diksaj po çfarë do bije këo nëse çka çera ona do t'i punojmë pasaj me lein allah te bareke te ala edhe se sinjeritetin ku i leto gëzon nuk oj leti leto për m'ligjëru leta m'ngu leta m'lexu për sinjeritetin ora me veprua dhe kjo është dëshmi më e madhe se çka po ndodh këo sot në botë domon 2 miliard musliman me leton një ftime po realisht sigurisht që ka të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Disa vëre hadithën, subhanallahu. Allahu i bandon ngjarje që gjithmonë disa hadithe me i kuptuar. Shpesh, shpesh e kemi lexuar vejtë këtë hadith, të pejgamberit aleyhis salatu wassalam, "Ghuza'un ka ghuza'i is-seil wa antum al-yawm katheer." Ka thanë aleyhis salatu wassalam, "A dit. Për aksaj ka thanë aleyhis salatu wassalam, "Te tada'a al-umam du'thilun kit po pojt kundriu." do të punë aleancet popull kundër Juve. Sikur që bën njerzit masënës. Ne keni bërë po kushtro të buka dhe këtu unt janë. Nuk shifën në mesvetje ato. O nuk e shaja, ka të të të haja komën. Kështu ka than analisti Ram, ka thënë një shturitur popull do të thirrën kundër Juve, këtë komplet. Sikur që janë thirrë të gazar kundër gazës. Allah in yemuv ya rabbel alamin. Dhe sahabëtullah zë, ç'është normal ato me me lojik pason aty pas gafon. Resulla e muslimanët atë ditë Atë ditë ku janë musliman? A s'ka di kushti musliman? Këti pa dhe zesot shumë interesant dhe, dhe zesot Dali krijetarë të shtetëve të ndryshme Bojnë doa Këti musë banë marë doa Unë e bajdoa I forti s'ka nebojnë me bo doa I dopti banë doa Qëka të në lëjë salat dhe selat? I undi i moni me doptit e juve Dhe namazin e tëre Dhe agjërimin e tëre Dhe doa në tëre Kur kanë dalë ekspeditë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë, "Allahu ju vë ju në mënd me dopti çka i keni lënë mas? Me duanetin, me namazin e turrë." Ammo jo çoni bir ballo. E ta shumë interesante vëzë. Dalën kryetarët e arabëve bën dua. O Allah, në mëju muslimanëve. Murrit të mos bandoa, o nuk e baj dua. Un jam i dopt, ti mos bandoa. Gjithë fat të ushtrit, gjithë ato popull, gjithë fat të, të njerëzit, gjithë ato miliarda, miliarda vëzë, miliarda. Tu kur thënë vonëzë miliardha kanë ndar diku ti dukut të bërbull. Apo në më, po po në më. Ata kanë miliardha, miliardha, miliardha, trilliona. Ato luajnë para oz. Ende e mbandoj zot në më muslimanën e Gazës. Jo po do të daj barunë. Ti më zbandu. Ti kallxoj vetën. Sallallahu alaihi ve de më kallxoj vetën. Mir po fatkeçisht sigurisht që ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu aleyhi ve sallam e para xais sahabë thanjan rasulullah e, e. ku janë muslimanët atë ditë Qish mund mërme hangër dikush Qish mund më hangër një vend këtë këton të këshir Qka thale i salasam Po, po, atë detjini shumë Ama jini si shkuma e detjit Kej ba shkuma, nëse si ka në detjit Kur ka detjit, ka me kryp, ka shkuma Bojtë shkuma ti më breg det Nëse si kej ba, ba inë Youtube e këshore A ti ba shkuma, ta ma më qëtësot e jo jav... Sikur heq ba Shkuma, heq, shkuma, heq Edhe dhë sot të veze Fatkeci si e ma në shekullin sikur thonë thonë në shekullin 21 në botën e civilizuar demokratike ku ti çdo portal ta çajën kokën për të drejtat e njerëzit e këtu më radh dhe kjo vë zonë këtë një pallavër, këtë nie nie nie nie, ni sken e mirë skenuar për të droguar njerëzit, po nis edhe kur jo as ka këkat tek sajna. Dhe u dëshmua edhe këto dia, tre dia, u shkruan njerëz të dollazhë shkrom ja do nxell a janë shkrom me anal merrum me internet me buk me uj tarr edhe djujsa të mundesh ama sigurisht që kanë vënë disa dietare mos bukon ahireti këto zema janë nxcuptuar ama ko ahiret onatet allahuje lola wala tahsana allah ghafilan amma yafaluhu dhalimun mos ka vënë me vënë allah inshallah se di çka do bëso në çart in ma yu'khiruhum wa mata shtye shtye është pse ishte ndozat li yomin tashkhasu fi al-ansar Në ditë ku sumjëlovi sini, tash khas, shtangën, anaj shumë është interesante puna e sinqeritetit në rrezon. O sinqeriteti, sinqeriteti njeriu duhet ta kuptosh ushtip shtin. Në kohë e le, do të përmendem me len Allahu te barekehu te ala, fjalë dietarën mbi vështirsinë e sinqeritetit. Dhe na tash me këshillën e Al-Secceli, pineva thot, çati ku kanë fol këto dietar për ças sinqeritetin, por mua janë të volë. E njëm ka pak vetër Në marë rariteti është kjo që ka jemi në avdhezër Na jemi që ta që ka Që ka jemi zotin e lusim e nga përmisue Me i largue qafatona pizjarit Mirë për po mos me u vastue E mos me ndu vetën se e, Dhe gjithë më vëzë e kimi tërheqet paralele Kure flasim një send Ma në mën këta avdhezër Se shpesh ne që të labirint nga të rohemi Kure flasim një send Mos ta mendojnë se jemi njëros me atë Kur mos e mën A shkrujmë Facebook, a shkrujmë Twitter, a ligjerojmë, a qëka do që bajmë? Mos të amendojmë vetëm se na po ligjerumë posizitet, pra ne e kemi kryse, që e, shkru, a këtë bëti za, qëka e të më shirë mua, që unë e këmë postu për të gazën, qëta që e më nuk shirë, në me e këmë kry, unë e shtash, unë e shtash, vazhdoj karta me luj, kësa e herë që si të më këtë i kush, po e e shkruvo, anansi, postu, që e vë atë këtë i kam së atë kusë, që këshiri? Kësht E qesë me një posë dhe vazhdojnë me ato Jetët tona Andaj, t A në gjithmonë du të të rrheqin këtë vitrash Kur ti fol mir Apo për të mirën Apo pretendon një, dëj, tre milion Kjo nuk i besë se ti je Ehli asaj Se ti je në vejpër të asajna A në gjithmonë du të dalovë Shpesh anë, do më than Shpesh i gjejmë disa pre njëzve Të cilët Shum, Sot ja ka mësu Facebook e ketëve me shkruj Por shemo Kush jeti me i kritiku Arab A nuk imit i kritiku Arab Sepse ometi Muhammed salat, salat, salat, e, zl, e kemi potencu me miher Oshti lidh ngusht me Arab Deshti kus deshti Sepse profeti jon amon Arab Arab Mekja Medinja Nuk janë në Turki As në Afganistan As në Rusi As në Evrop A janë Mekja në Arabi Medinja në Arabi Aksa an arabi, apes arabies Pau drejtu ata Pra na flasin për dhintës Jopë se kush jeti Në kur kush qena Heq Në e nga bira e fundit e kavallit Kush të ka thonë që jenë kavall E që as birës si jeti birë E më ka në birë të njarë prejkësh Heq as birës jeti Në këta e dina Por me shprej dhintën Me shprej dhintën Andaj, si që jetet dhe është punë e ranë është punë e ranë, është punë e zemrës Dhe s'hi që she, q Sëlaçja do meren, meren, të thotë sinqeritetit. Ka shumë, do t'i ndnormojmë me ran me lein Allahu te bareke te bareke ve te ala. E fara dhe më e madhya është se sinqeriteti, ikhlasi i, i njohur në Kur'an, është baza e pranimit të veprës te Allahu te bareke ve te ala. Do të thotë shpirti i afrimit me Zotin te bareke ve te ala nda është pejtku i devocionis. Në ai nuk ka vepër të bënë kabull te Zoti E që sa kone sinqirt Ska njeri që afrut e zoti Së kone sinqirt Ska njeri deva që më së kone sinqirt Andaj, të gjithë të veprat Të cilat i bën njeri ju në jetën e kësaj bote Janë të kushzuara me Sinqiritet Andaj, fryti i par E, sinqiritetit është Se Allah të banë kabul veprat A ka matë malën se si kjo? Në shpesha vëzër, gjatë bërjes se vepras E halloj matë madë në seshëm se vepra Ajo, kabuli Kabuli Allahu gjelewala shpesh në Koran, kër ligë, i ligjeron Këpëtën vëzër ligjeron? I vendohë si ligjë Nëse ligjerimi Para se më këptu për derzë, këptohët për ligjën Ligjën, i cili o kanun Allahu kër e ban një farzë, një vejpër Shumicat e vejpëra me më funë si Si kurërzon Leallekum të të kun Ndo shta, ju bëna të kabul Më shpëtu për i zami Ndo shta, Allahu ju pranon Ndo shta Allahu gjele gjele luk i urun për e zjarë i gjenim pra, këto vepra janë me një qëllim këto vepra janë me një qëllim kur ti vepron qëllimim e të bo kabull po nuk të bo kabull a do, kjo, kjo është i si, o vezet njëri ju, shembolejnë njëtë në këse bote shembole se ti e van një kontrat me një firm, me punuar edhe ketë ket pranot për shtatët, ararit, për shtatët, profesionet, për shtatët kretë për shtatë Edhe në vunë atë i shkruun me punu për human Qa dojë ja, Nuk nuk Shmoj Qësë që jam për këtë punu Këtë mirë ka na Ama nuk ka rok Ska pak a ka, a ka A punon dikush të shtu Ska mundësi Edhe zë si ka mundësi na mu lo dhe mu raskapit Edhe në vunë në vunë në, në shkrujt pa pak Jo vesh pa pak Në zanë Ska neutral Ani një jo, në gjënat jo Banorë të gjallë Qka si të, të, të dhe në allahu gjelohana Fal yqdi alayna rabbuk, let na shuo jothi, let ta zhduke. Po nuk po do menjënat. Të dimë se janë apo jo nat. Po në ta zhduke ke, atje s'ka zhduke. Onxhënat onxhënam. Fariqun fil jannati wa fariqun bis sa'ir. Ngrupon jënat, ngrupon jënam. Allahu naruki jënëmen, apo banortë jannet. Mir po s'ka neutral. S'ka neutral. E tani vëzat. Përhasoj që shumë rëndsi është që gjat bërjes së veprave të sinohet qabulli që të vëdhjës dhe prave të, sy, të synod kabulli e nuk ka vepër që Allahu e bën kabull ajo s'ka të kanë e sinqet e që i kujtohet divinizioni që ka ishte e sinqet? vepër e bërë vetëm për Allahum s'ka hi se ati kur kush s'ka hi se ati asti asti s'ki hi se lere më, lere më dikush dikush tjetër andaj ka nërë pëllot për i fjarëve të Serefit, përshemur fjara e Zubejt e Ljamit, Rahimehullah, e si një ka thanë, mua më gëzonë që në gjdo gjë, qoftë në haje, qoftë në gjumë, qoftë në gjdo qoft lëvizje, ta kemë ka një e ka një jetë. Dhe këka arë ka dha pëllajmë një mesutit, ka thanë në në fle, dhe shpresoj Allah unë në më shpërbluj, pse me një jetë. E bajë që të fle, përshemur muqu me që të qona të punoj për hitë Allah u gjille fiula dhe kjo dhe zër edhe për këtë gjumë si ku që ka arka për nga Amerit do të di përmejnë dhe, dhe zër hadithet e për nga Amerit se ka arka hadith se ka tha kush e ban hazën një kali, kali për rukët Allah u gjille zinallu me luftuë shka hin bar kunati kali dhe shka del prej jashtitjeve të kalit krejt ato Komplet i logaritën shpërblim të Allahu Gjilë Gjilalu Se ka bo hasër për lukë të Allahu Gjilë Gjilalu Andaj Allahu të barek e vëtjara bare ka përmen në këta nësurën e te ube Nuk i godet ata vama unë, wala nësabun, wala më khmasatun Si godet as etja, as urija, as lodhja Vetëm se kanë shpërblim të Allahu të barek e vëtjara bare bare Andaj shumë rësahaveve kanë synuar që veprat të jenë asë ngur të litha me sinxiritetin nga se qështu bëhon kabul qështu bëhon kabul të Allahu të bareke të bareke o të anëgjëja e parë që njeri ju duhet të këtë parasysh për rezultateve të sinxiritet është kabul të Allahu gjelle e dyta është se aji cili punon sinxerisht Allahu gjelle gjelalu i bët, i jep kabul tuk, në tok para se midhan në qilë i jep kabul tuk, në tok para se midhan në qilë dhe i jap respekt dhe ndërr në mesin e kreshtarëve. Dhe kjo është shumë e çuditshme. Se si Allahu të sinqertëve ju jap qabul në mesin e njerëzve. Foth Ibn Qayyim El-Jauziyni në Ibn Teymimi Elam al-Muwaqqi'in, el thotë: Ës tradit e Zotit, ligj i Zotit që nuk ndron dhe nuk ndryshon, nuk merr tjetër tradit. Se çdo të sinqertit Allahu i ia vesh petkun e nderit nurit dhe dashnis në zemat e njerëzve ti e shëf njerën e sinqer si cili ka një lojt nderin dhe jati një lojt e respekt dhe jati një lojt dashnin dhe jati dhe këtu ti dë një herësë në shpjegom pëse e kjo është punë dhe litë me Allahu Subhane tjana, kë, që ka në hadith të pengamberi të rejë serat dhe serat kur Allahu e dë një robë e thikë Gjibrahilin dhe i thotë o Gjibrahilin e du filanin duje dhe ti e do Gjibrili dhe i thir banorët e Çillos dhe i thot duan e filanin se Allahu e do, edhe unë e dua, këto banorët e Çillos e dojnë totali sallallahu selam, pastaj i zbrak pas pranimin tok. Ato ishin sakrat Çellor, sakrat Çellor. Andaj pa u qani pranim Çellor, vëzhon mos janë zonë tok. Pa u qani pranim Çillo, mos i haj zonë tok se kush e pranon. Këto e lidh me Çillon, edhe bukën që na e hajnë allahu zonë. Bukën që na e hajnë Ne hajna në tokë A ma jo bëhët me brumën Me shkaj në gjinë Me ujën, që i zbet nga cila Andaj t'i dhe bukën i shkaj e hajnit me cilën Mos me zbi cilën, me ujë Shterën me ke Andaj Allahu gjinona ka përmesurën në mulkë Nëse juve ju Shterën ujrat Kus ju zbet ujë përvese Allahu të bare kjo e tjara Gjithë shka është dhe njithë me Me cilën Andaj thotipën ka njim elgjauzije Allah u gjëve ka bo tradit të vetën, se si se ditë të sinqerit i e ja prej, respektit, nurit dhe dashnis në zemrat e njerëzve, dhe animin e zemrave të njerëzve ka ajë. Kjo është e njerëzit dë njëherë, anon në ka dika se di pse. Psa anon ka kjo? Nuk i di, nuk i di pse? Anon, dhe thot, e tër kjo varnë nga sinqeriteti i ti, dhe një jeti i ti, dhe se si ka ajë raportet me Zotin e vendë. Siccilineri marr nga njerzit çast sa ka dhënë zoti vetë bareke, te bareke ve tala. Foth ibn Qayyum Juzie e Allahu ia vesh atij cili shtirut dhe i vesh dy petkat e rreme. Qëto e ka thit pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu adin se ka thënë Imam Bukhariu, thot kti njerëz i cili shtirët, ki punon amar shtirët për se ka kishe për Allah, më se ka për Allah. Foth ibn Qaym el Juzie, Allahu ia vesh petkun e hidhrimit dhe nën çmimit dhe urrëjtës çat sa i takon Atina andaj të sinqertit i takon dashuria dhe respekti e teatrit ilnimi dhe urrëjtja do ti i gjeni disa njerëz ndërsë i jap zoraj A, ama tinë zaman tona ku e di më thon se di po shem ose plot videot ata apo shem kur i kanë pyet sikur që janë dietalet e mbojtë të muslimanëve të hadithit si imam ahmedi Si Kattani Si Jahja bin Ma'ini Si iman Bukhariu Si iman Muslimi Djetar Alib në Medini Djetar së dhe kanë joth hadithin Së në gjirin Shpesh i kanë pyt Që ki hadith Pse po të du këtë dhaif Ka tha nuk e di që shtupendje Nuk nuk ka këtë shpjegim Ka tha në le edri Nga tërsia e provo Nga jo pun që ka e bajtë që të cëko Që ki hadith Së folgë që shtupendje Nga mërë Ati chat shumë e ka, ja u ka bën mish e xhak me kët pun, saqë s'pashar, nuk e di, ka thonë do të më kthejë një arsye këtë ditë. Se, sepse ka do dëgëra që Allahu i جللë i iap nëri u çaf me dritën Allahu te bareke, te bareke votjala. Andaj, thodi von qaim el-juzie, ai cili është i sinqert, nuk e di nëse ç'e doin, dhe ai cili është jo i sinqert, nuk e di nëse ç'e doin. Nuk e di. Ta nuk i shumë ballësi i sinqert. Nuk e shkoën. Asu gjishun ballë jo i sinqert. As nuk kam me folme, as nuk kam me kur gjoh. O shumë raport që e kam me zotin Tan te Barake, te Barake tak. Për shembull, mos sa morr me gjallë marrëmit ditë. Marëmit ditë. 2 milion musliman. Apo kit musliman gjatë historisë. Me çka e dojna, për shembull, leje Abu Bakr Siddiq, leja sahabë që janë kategori shumë e lartë, u marrin të tërë. Me çka me çka na ka Abu Zendeve për shembull për vetë Imam Ahmedi. Me çka na ka Abu Hurayti Abu Hanife. Më shkëna gaboj po vrej di mamali ku pse i doën ato njerëzët si kena po kur kur traktimet as kena po as na ka lan ndonjë pasuri ka dhan këshilli çdoveçkupit jam ne kani bi pasurisë te me jo kur ços na ka lan pse i doën ato njerëzët pse i doën shejhul Islamu Teimi rahimehullah pse i doën ato kur si kena po apo andaj nuk ka shpjegim edhe pas nisën sa o jelo lekë kabullata diski çara vaj dash Allah kabullata ka diski çara vaj dash eddon çi thon rabb raghman anka Edhe po zdash tek me dash. A ditë, di çeshtonjëz janë e Andaj, di bënkajim, el i mamat e muslimaneve. Prandaj, thodi Ibn Qayyim el-Jauziye, se si sigjertim merr për dashnijas dhe respekti ndërsa kjo tjetri merr për inati dhe dhe ë uh, orreqes. Kjo është ajo që më vëndiyet atë në këtë në këtë kontekst. Dhe ku jemi te Kabullizë, kanë një fjalë shumë e madhe e njëri predietare Hamdun Ibnu Ahmed al-Qassar. Hamdun Ibnu Ahmed al-Qassar i cili është pjujetur se fjallë të sahabëve fjallë të tabi inëve e tabi tabi inëve kuri dë gjojna në bojnë dobi dhe janë në matë dobish me se fjallët tonë ka një herë sikur në mon në një njësoj për folën ma në matin e për botë tabullën ajo kini botë disa njës thotë shkon një amër shkon një amër e bohanifës mu së më më mënë fjallën që a i më më mënë e që a Shohet. Pse i a nërë fjallën këti imamit muslimanve Ollo imam më raj Imam i muslimanve O të përvesh pak këti me, me thirë menën Me vra pak Abo mos menon të vletë Vraja pak menën Vrët e menën të pak Pa janë imam Thotë qesha ka thonë i punë të imi A qesha këmë thonë nune Ma vese mare Mare pi Allahu gjellë gjellalu A e di që Allah të të po A nuk të dhe në mare Po thotë shka Po dhe njeri u konë A nuk shka në zhe kështu E pastaj, pasta esasësi ziyet e përziyet pse këtë ja von pse ti ja marr fjalën muslimanë o çe edash a kuptova zot në as çfarë niveli këna rah i kan thon hamdulillahi min qasarin kam pse ve fjalët tona apo ecin fjalët e këtyn po ecin ka tha kështu qal lianhum takallamu li izz alislam w najati anfus wa, wa rid alrahman sepse ato të, të part kanë vol për 3 pika 1 kanë vol me ngrit islamin Me i shpotu vëtë vetën Edhe me knasë Allahen Ka thonë ndërsa na Flasna me ngritë vëtë vetën Me e kërku dunjajen Edhe me nabok kabul halkit E kuptohet se si s'na ban një Kërkush në mësë nabon mal Andaj të e shekë kanë jarë se A i dektëja ma i gjallë se ti Sikur që e përmendu dhe zër Ma gjallë janë gaza se na Ma gjallë janë ata se na Andaj këta njërë bësër, Kanë, kanë folë me fjallë Kanë sinu zotin Ti tani e kam u bë kabull fjala, pse? Sepse fjala ti ecme zotë. Allahu xhel xelaluhu nuk vdes. Andaj fjala ti nuk i vdes. Me voni jerahimehullah, qandruhet Nabi dhe miçin e pasajto hijrit. Ha, haj dështinë. Ju tash i kanë dek kët dikit me fare fise me kët i kanë dek. Shtinë. Si kanë mbet poshtë libra. Po mosun shtinë. Sheikhul Islamu dhe ni ka vdegë, vëzë. Komplet me kët çka ka vdeg. Si kanë mbet kurjo? Poshtë libra që kanë mbet. Ama në zemët e njëzë dhe zërë Kur thua të ka thamë ki hoq Me tim leti ki të gjallar të shkupi Thuja e Allah Kjo ma e mala kjo shkrafon të të Pse? Sepse ki hoqë i hoj, jep, planum të Allah Anda shkëkosht ka thamë Hamdun ibn Ahmed el-Kasar Ka thamë ato kanë folë për me ngrit islamin Për me shpotu vetën Edhe për me knatë zotin E na nuk në banë kabul kërkush pse? Sepse na pim fillim Flasta me ngrit vetën me kërku dunjën edhe me nabokabul njerzit. Ona Gadam Peygamberi Alayhi Salatu Wassalam, kush punon për me kënaqës njerit, të i dhënë Allahu, Allah i ai ja dhon njerzit. Ç'a çka e dosh të s'ta japna. Ç'a çka e dosh të nuk t'ajapna. Ona për shembull është e njohur në Sharia, sa hija ka vërtet babën s'ka ja më parë. Në Islam si që javezi. Kur vdesë baba, i jet pasuria djalit. Minse për shembull zona I ka me të baba në komë He i thë doktorë një dhëtë vetë në komë Këmë e nejtë ki Kishtash ka me të dopsajtë Parët së një marë Ki i gjala la Së, ajtë njëte Apo e ka babë në bret sh, Së një marë parët E vënon helbin Që ka ndodhë histori, le zërë Ka vërat baba në vetë Ja morë e parët E, le zërë, nëse njëri e vërat baba në vetë Për mi ja morë parët Qa këtu shëriati Si takojnë parët Q ndaluar edhe kjo sa harçi do ti njerit me të ngus kanë me të ngus sa harçi s'do me të ngus kanë me të ngus sa harçi ti fol për mungrit islamit kanë me ngrit Allahu dhe tije sa harçi do mungrit ti apo islam me kanë me tlar atë jo atë do të thotë kjo është ligj ligj Allahu nuk ndron Allahu në lutje që Allahu na na permision kjo është ajo që më morën ditaret në këtë në këtë kontekst ka tashmë imam Ibn Abdul Barri në Ibn at- Temhid, vazhrej, djetarve, uh, të, uh, vazhrej, Allah, e themelimit dhe ibn Abdul Barr dhe Zarajh ibn Jatanah al-Maliki dhe tari mad i muslimanëve të Spanjës dhe kapërua për çështën e Kabulit shumë interesante ç'i shallah është në Kabulin tokë një sekret i madh i Zotit subhanahu wa ta'ala kur e ka shkruajtur imam Maliku librin e tij Muwatta Muwatta është një libër i parë që është përmbledh me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muwatta imam Malik Kër e ka shkujt Iman Maliku, këta, thotim një a dhull barri I kanë thanë Iman Malikut Këtë shka po lovësh me këtë libor Së ku shkujtë të në bletë një Ma e se më nabë e ti Së ka ndo një musulima, pa ti të në mundu I kanë thanë Shqel të nefse kebi ameli hadër kitab Pse pe lovësh me këtë libor Qëtër kush atë shkujtë këtë libor Qëtër kush ka thanë atë shkujtë këtë libor Ka thanë dhe i kanë bërë të n Lekondos me tim teatror që përmend Sheikhul Islamu Teimia, se i kanë shkruar 200 muafa. Kur e ka shkruajti mamaliku, edhe 200 vet të tjera kanë shkruajti dhe e kanë dhënë një titull. Apo? Ai dot të ri asht e moçshme. E kanë dhënë një titull. Që të kujtojnë njerëz se ai mamaliku, edhe e ngjashme. Edhe vëzhon i mamaliku ka thënë, "A mund të shikoj disa pletorë?" A, a, a ban ti show shaka më ato? E kanë prud disa pletorë. I kapo, ai kanë shkruajti ata. Edhe i ka morë dhe i kalam Ka thonë kështë Lë ta'lemun në ennehu la jertëfihu min hedha Illa ma uri dhe vihi vë gjhullat Ka thonë këtë fjallëve zërë të madhe Ka të shpëndim e ibnë Abdulbërri në libën e ti E temhit Ka thonë Ima maliko Kini me pa ju Pa shalaj kini me morë vesh Se piket që ti në libërave Ska me me dhe që ajo shka autore Ka shkujt përftirën e Allah Thotë ibnë Abdulbërri në vazhdim thot nuk na ka ardhi 200 asnjë pas imam alikut. Cë olezat se ti sa do të shkruan. Ai vao, ne dizë sa do shkruajn Facebook thot letje se për histori, ma sha allah, te barek allah ti kemet me, me shkruajt për histori. Pa subhan allah njerzit as shumë ngriten vet vetë dhe nuk diku aty. Pse marrët imamet me fjalë histori? Histori ummetit jallone shemoti punëllar në studim. Hajde më saqoj musliman. A shahu xhallar ka ulemazët janë të çti niveli. Andaj qojim në Abdul Berri çka thot. I ka marr pusi. Librat e tjera, ndërsa ai diçka interesante zon, libri i Imam Malikut muatta ka ardh shumë rivajete. Shum hoxhallar e kanë rujt librin e Imam Malikut. Çi she ka shkruajt na kard, harh për harh, harh për harh. Anëleze kër je i litë me Allahu në gjelë gjelalu Tarun Allahu Tarun Allahu në gjelalu hu uh, Vevrë Dhe kjo i ka ndruve zë sheikh Kulisa mëtejmijës, Rahim e Allah Dikun 100 vitja Apo 200 Mas i ka ndrujet I mëtejmijë, Rahim e Allah I cili ka ndrujet në vitin 728 të higjërit 728 të higjërit Dhe do në dikun në vit Nga mas 900 Kanë fillu libret e i bëndinijë I bëndinijës mu Me u, u shpas në Në uh, studime dheulumtime. Dhe pastaj janë më mat pranishme se ata të cilët i kanë i kanë janë munuar me ja, me jam sheh, pse? Sepse kur Allahu don dikujt me të ngufë fjala, Allahu xhelualla e ban me të ngufë fjala. Kur don Allahu dikujt mos me të ngufë fjala, nuk i ngjohet fjala. Atëherë thotë ë Imam Maliku se nuk ngritet nga këto libra posa ajo që është sinuar për ë nga nga që vej për thyl Allahu xhelu xhelala. Thotë ë Ibn Qayyim El Jaziri Libnenti bëdau el fawaid fadaka Barman Ibnu Aqil për kaçen Ibn Aqil ka shkruani libr po Allahu jil wala ka bo qadar shkruani libr masme masme ortën nga se lufta në Bagdadit me Tatart ka bërë shumë rasti janë humbëto libra e ka shkruani libr 400 vullume vadreshu 400 vullume e gjithë el funun që shkenca islami ka shkruar atë dhe shkencat e dunjas kanë ndodhur sabditorë ç'i libr mëna pasart i kishan marr dikujt më mëshuir libr apo Allahu xheluha ka ka ka ka caktu diçka tjetër. Ka përmend këni Hosh, të njohur apo Ishakën Peyruzabadhi, i cili vetëm sa har, çei ka dhënë dikujt sadaka. E ka bë më një jetë. E ka sill në jetë. Nuk ka folën me sele për meseleve të fes, vetëm se ka kërkuar ndihmën Allahu xheluha. Ka thënë Uh, e stëqinjë billah kërkoj ndihmën e Allahut te barekuat dhe uallahu duke e sinuar Allahun me këtë vepër në ndihmën e të, të vërtetës dhe asnjëherë nuk është zbukuruar për njerëzi e as se ka pas zgjalë që i duhet para të tjerëve gjithmonë ka sinu Allahu subhanahu subhanahu wa taala dhe nuk ka shkruar vini rresat dhe nuk ka shkruar ndonjë meselesë vetëm se para asaj i ka fal disa recate për Allahun pas ai ka shkruaj dhe kjo i ka dhënë Imam Buhariu i cili gjdo hadith që e ka shuhit në sahit vet, i ka falë dyrë qatë e maherët. Dyrë qatë e maherët. Dhe pasaj e ka shuhit. A me Allah e ka po qabud. Thot për ishakër Fejruz Abadhi, pasaj ka thonë, felaj gjara ma shëa ismo. Thot ibn Aqil al-Hambeli, thot e tash nukoj që dhe që dhe që ju ka, ju ka përhap emne. Ka thonë, vështuherat të sanivu, shërqan, vë gërben, ka thonë, vë hadihi barakatul ikh Ka thonë librat të ti, i lecëzojnë lindje E më përëndim Ka thonë kjo bërë që e ti, i sinceritetit A në ti e gjenu, e shumë është interesant Se si Allah u gjenu, e bjen Për bëkariu Për bëkariu Për bëkariu Për bëkariu Për bëkariu Për bëkariu Hajtë këllëzom në du njëa dhikusha se një bëkariu Rruhët sot Sahi o bëkariu Në meke, në medinë Në damask Edhe në Më ruhet me, ruit, me dveçan, të veçantë të dorëshkrimeve specializuar me prekat do kurgush pos njërs akademik special bara punë. Shkon e merr dorëshkrimin, e bën kopjën dhe e le kopjen aty original. I cili njëri, ai i thon, këto Afganistancat, ti vdo do chimon këto akademika? Po po, disa prej Afganistanit janë mjaft njohshëm se ti dhe këtë kabila jote. Me këtë çka keni pas në jashtë që ekzistoj, pse? Sepse kanë punuar për Allah e kanë ndihmuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Anëza nuk qadikush ç Po në për zot, dhe ëhosh i sinqert, vetëm sa Allahu i shlon qabul në veprën e vet. Kjo vezë kan don dietar është për rezultateve të shpejta në këtë dunjë, ajo tjetër është ka vjen ahirat për çësht problemet, do apo merr me lejnë Allahu te bareke te bareke ve taala. Elucim Allahu jelle jalalu, që Allahu ti bën veprat tona të sinqerta. El-usmi Allahu te bareke ve teala, që Zoti ënjëllu el-Jelalu mos pa mundson që në veprat tona të synojnë di kanë jeta përveç Allahu subhanahu ve teala. El-usmi Allahu el-Jelalu që Zoti ënjë te bareke ve teala, na mundson të tambsojmë Kur'anin, tambsojmë sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. El-usmi Allahu te bareke ve teala, që Zoti ënjëllu el-Jelalu vëllëzëllëton në Gaza Allahu te dihman. El-usmi Allahu te bareke ve teala, që Zoti ënjëllu el-Jelalu zëbom tarap agresorët të padrejtit, njerëzit të cilat nuk i kanë mbet as shpirt As njërzilak, as, as njësën Allah nëndër me dhvedi të shpartalan Elusim Allah nëtëbarek Ewa ta'na që zhoti yonjële jelalu -jel Namun sallë që të jetoj me islam Të shbilohme me islam Nëtë jadër zhvijqin Allahot me iman Aqulu qawli hada Fa staghfirullahi riyo lakum Fa staghfiruhu Innahu hul gafur rahim Wa alhamdulillahi Rabbil alam